més. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. si sí, nosaltres no hem presentat al·legacions perquè ja vam dir en el moment de fer la votació del Pla Local de Joventut que que diferia en, en, en moltes qüestions i algunes de les quals són centrals i que ja coneixem la diferència que tenim amb l'equip de govern. No? Abans el senyor Saldoni deia que agraïa les aportacions que s'havien fet des de l'Assemblea de Jove, sobretot com una entitat doncs, això que, que s'ha interessat per conèixer aquest pla i se l'ha treballat i ha fet eh, esmenes. I diu ell que el gruix d'esmenes que han fet s'han incorporat. I a mi m'agradaria matisar que s'han incorporat d'aquella manera, és a dir deixar escrit que es vetllarà perquè hi hagi habitatge de lloguer per joves Bueno, a nivell de concreció diguéssim no ens vincula massa, està bé que hi sigui millor que, no hi, que hi sigui, que no pas que no eh? Però, i dir que s'estudiarà la possibilitat de que hi hagi wifi o que es promourà que s'obrin espais és dir, són tots, si us hi fixeu verbs futuribles que ja veurem si es concreten, i amb els aspectes clau aquells que nosaltres entenem que sí que dibuixen realment la frontera entre una política de dretes i una política d'esquerres, allà convergència no cedeix, òbviament eh? i per tant el senyor Hinojosa no sé per què confia tant que el pla queda obert i que entre tots ho farem tot perquè Convergència hi ha coses que no està disposada a acceptar ni en, el, ni en el primer dia que vam parlar del pla ni en el segon, ni a les informatives ni en el període de delegacions, ni avui i és el tema en què compartirem carreres, que nosaltres insistim i batallem en que ser un espai per tots i totes les i ja veurem si quedarà així nosaltres entenem que si és responsabilitat de Convergència no serà així, serà un espai per uns quants i d'altres no hi tindrem accés i si no, temps al temps i d'altra banda les càmeres les càmeres que vigilen els joves perquè l'única possibilitat que tenim d'intervenir amb joves que probablement tenen algunes dificultats i que probablement necessitarien que se'ls si donés un cop de mà el que fem és instal·lar una càmera perquè siguin filmats perquè siguin intimidats i per tant canviïn de lloc, però no hi treballem amb ells simplement no els fem fora d'un espai perquè ens fan nosa, perquè no ens agraden perquè no són joves de primera categoria són de segona o de tercera, segons ells per tant, les qüestions de fons, les essencials, no s'han resolt. Al nostre entendre, eh, ens sap fins i tot greu que s'hagi fet un esforç de fer unes al·legacions i que s'hagin estimat d'alguna manera bueno, eh, per quedar bé, però que en els aspectes claus no s'ha fet aquest esforç eh, i evidentment nosaltres hi votarem en contra. Només dir que el senyor Saldoni tampoc cal que s'esforci massa en matisar el que acabo de dir no passa res en què diferim en aspectes i en reconèixer-ho és, és obvi que no tenim la mateixa concepció del que ha de ser l'espai públic, és obvi que no vivim el civisme i no entenem que és el civisme de la mateixa manera i per tant és normal, la dreta instala càmeres i la dreta fa equipaments de primera categoria per la gent de primera categoria i la gent d'esquerres o d'extrema esquerres denunciem que els problemes no se solucionen ni amb policia ni amb càmeres i que els impostos han d'anar a construir equipaments, sobretot pels qui tenen menys recursos. Aquesta és la diferència. Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Novens? Vens. Sí. Bé, bueno, una mica podríem dir que el pla local de la joventut ja nascut, no?, perquè porta 9 mesos. Vull dir, es va presentar al gener, va tornar al maig i al final del setembre, després de 9 mesos, tenim un pla local de joventut, no? Bueno, és un pla local de joventut que, com va, ja ha dit el regidor de la iniciativa per Catalunya Verge, va començar molt malament, Vull dir, no sé si hi havia informació, bueno, és un escrit. I Ja tenim un pla doncs, que jo crec que és un punt de partida per començar a treballar. No? També és cert que tots els plans si el que interessa és el que es fa, no el que s'escriu. No? Llavors ara veurem doncs, fins a quin punt doncs, tot el que s'ha escrit Eh, hi han ganes de portar a terme no? i tenim una comissió de seguiment que és que hi ha de controlar tot això no? eh, veurem doncs, aquestes diferències que també ha parlat la regidora Anna Graviel Gabriel eh, que doncs les veiem minimitzades amb la màxima eh, aportació de tots els grups possibles o si realment veurem doncs, que si ens anem doncs, cap als extrems no? nosaltres pensem i votarem a favor del pla perquè és una eina que ens permetrà doncs, començar a treballar una mica i pensar realment en el que, el que interessa no? i el que ens interessa aquest ajuntament, que són els joves de Sallent no? que són els que tenen que venir no? els que ens hauran de substituir d'aquí uns anys o d'aquí pocs o d'aquí molts i que hauran de treballar per veure quin Sallent volem no? el pas que anem, no sé, jo encara no tinc definit si els grans sabem quin Sallent volem o què volem, o simplement volem estar aquí arranjar quatre carrers i fer-ho més o menys maca, però no tenir cap objectiu no? una mica crec que és, és la mancança principal d'aquest poble és que jo no hi ha hagut objectiu pels que hem estat o els que han estat manant de saber cap on hem d'anar no? eh, bé, si el pla local de joventut i a més a més si fem una mica de formació política com ha dit el senyor Hinojosa i, i no sé, engresquem a la gent jove doncs, a participar de les institucions cosa que seria molt agradable ens pot portar, doncs, que potser d'aquí un temps o d'aquí uns anys doncs, algú sàpiga, doncs, o endevin i més que sàpiga, endevin doncs, quin és el cellent que necessitem perquè doncs, comenci a tenir o a torni a agafar doncs, aquell hidratge sempre en segona instància que havia tingut cellent dintre de la comarca del Baixers. Nosaltres donem el suport a pla local. Bona intervenció per part d'Esquerra Republicana. Sí. Mm, a veure, quan es va aprovar el pla local de joventut nosaltres del grup municipal d'Esquerra ja vam votar-hi en contra perquè era un pla, doncs, en primer lloc, que no responia a les nostres inquietuds i a les nostres expectatives i mm, també, segonament, doncs, i potser la principal és que tampoc responia ni a les inquietuds ni a les expectatives dels joves de Sallent se'ls va tenir molt poc en compte, per no dirigents, se'ls hi va, se va fer, es va fer alguna reunió amb els joves de Sallent, amb una quinzena de joves, diria que no, no va ser engrescador el procés pel qual es va fer tot es va tirar endavant aquest pla i pensem que no és un pla, adien com bé ja el vam i ja el BAM defensar, no? la nostra postura en el, en el en el moment de defensar el pel local de Joventut. Vam votar-hi en contra i continuaríem votant i en contra perquè bé, perquè no, no responen ni a les expectatives dels joves ni a les nostres. Per altra banda, bé, s'han presentat un seguit d'al·legacions. Nosaltres ja no hi vam fer al·legacions perquè aquest pla estava aprovat i, a més a més continuaries tant tu i com que no era el nostre, no, era el nostre no, no em refereixo que fos nostre com que no complia el, el que nosaltres preteníem i que pensem que havia d'haver anat molt més enllà en aquest assumpte i que s'havia d'haver estat molt més atrevit doncs eh, per això no, no, ja no ens hem preocupat ni de fer sí que ens hem preocupat però no hi hem volgut ni fer al·legacions en aquest sentit doncs, bé, les al·legacions suposo que s'aprovaran Eh, però nosaltres no hi podem estar d'acord perquè Convergència mm, les estima les que amb el seu grup o amb l'equip de govern mm, creu convenients i desestima les que no que puguin ser per una millora mm, en el jovent de Sallent sinó perquè Convergència doncs, ja no s'hi posa i un altre dels els, quan posem objectius davant doncs aquests, aquests genèrics, doncs tampoc no treuen cap a res perquè estudiarem, exposarem i ja ho veurem, les possibilitats, estudiarem les possibilitats, potser sí, doncs això no treu cap a res i això doncs no, eh, no és compromís. I per tant, en aquí, després de les al·legacions que han presentat justament l'Assemblea de Joves, convergència havia d'haver pres un compromís l'equip de govern havia d'haver pres un compromís molt més alt per tant nosaltres no hi votarem a favor Senyor Saldoni Bé eh, en referència a de l'Ulecal Carreras que, que com deia el senyor Hinojosa va proposar que fos un dels primers temes a eh, tractar la comissió de seguiment eh, ho serà però no serà, no serà tampoc el tema Diguem-ne Únic a la, comissió, o a la Comissió de Seguiment perquè considerem que és un tema de poble i el procés participatiu que es farà pel, pel tema de Cal Calcarreres serà un procés participatiu de poble. Òbviament també tindrà a dir eh, a la Comissió de Seguiment les entitats eh, de joves de grans, tothom tindrà coses a dir-hi i el procés de participació serà, serà obert i extens perquè tothom pugui, pugui dir-hi la seva en referència a la, a la formació també ho hem comentat, doncs considerem que és una és una de les aportacions importants que s'han enriquit i com a i com a mostra també doncs de confiança suposo que és el, el tema el tema de la cuina que deia vostè doncs com va, de com en surti és el, és el fet de dir doncs com deia també per part em el PCC, que ara tenim, tenim una eina i ara eh, és responsabilitat en aquest cas de l'equip de govern doncs eh, impulsar-ho i tirar-ho endavant i també doncs eh, amb vostè deia, doncs, la col·laboració per part de l'oposició i de la gent que forma part de la comissió de seguiment, fer-ne fer el seguiment, pròviament dit, i vetllar perquè doncs, l'impuls sigui, sigui el necessari. Uh, la diferència entre, entre les dretes i les esquerres uh, vostè etiqueta etiqueta molt ràpidament o, o molt fàcilment i, i dir doncs que en aquest pla local de joventut el, el tema de les càmeres no és, no és ni un punt diguem-ne destacable sinó que forma part d'un projecte d'un projecte social que va molt més enllà del tema de les càmeres el, te, el projecte aquest concretament i parla de les càmeres com a com un fet que denota un problema que hi ha allà i hi ha un petit projecte, perquè és un petit projecte poc detallat, que, que esperem doncs, que es pugui tirar endavant, que vagi per treballar el problema que, o el fet que hi ha al darrere de, de per què es van instal·lar aquestes càmeres. I jo repeteixo també, amb el tema de cal Calcarreres eh, serà, un, serà un espai que al final també, doncs, com hi ja per tothom, diguem que l'haurem de definir entre tots, però en aquest cas també doncs, som nosaltres que tenim la de governar i eh, la iniciativa i la proposta inicial l'aprendrem la nosaltres. En eh, referència al, al PSC, doncs, eh, agrair-li el, el suport eh, i dir doncs, que merci per la confiança i que intentarem fer-lo doncs, eh, fer-ho el fer màxim, màxim de bé que puguem, tot i que també hi ha ja lligant amb la democràcia republicana. És un pla, és un pla a quatre anys, i un pla a quatre anys tampoc segurament pot entrar a nivells de concreció molt i molt importants, primer i tot perquè no sabem les disponibilitats pressupostàries que tindrem al llarg d'aquests 4 anys per poder dedicar en, aquest, en aquests punts o en aquestes accions a emprendre que sí que aquesta comissió de seguiment ha de poder-les prioritzar de forma anual i que per tant doncs, això ja és una de les novetats també d'aquest doncs, pla que introdueix el seguiment durant els 4 anys amb anteriors plans doncs, no hi havia hagut eh, una comissió de seguiment per poder prioritzar de forma anual i creiem doncs, que això és una, és una bona cosa i doncs, també eh, ho, volem, ho volem remarcar doncs, perquè no estem, estem contents i esperem que funcioni i que vagi bé que no responia a les, a les seves expectatives ni a les seves inquietuds i que vostè creia que havíem d'anar més enllà i que havíem de ser molt més atrevits. Esperem que algun dia ens expliqui fins a on hem d'anar o tot aquest atreviment que vostè té o aquestes idees per anar molt més enllà ens expliqui o les proposi i les fiqui sobre la taula perquè imagineu que se'ls deu estar guardant perquè algun dia les deurà, les deurà o les deurà tornar a prometre on sigui però diguem-ne en la feina del dia a dia no l'estem veient sinó simplement no para de dir que té moltes idees i moltes inquietuds i vol anar molt més enllà però no us on vol anar. Per tant eh, nosaltres hem estimat les que hem proposat estimar les que hem cregut, les que hem cregut convenient per això mateix estem, estem governant hem, hem intentat concretar fins al punt on, on hem pogut perquè com dèiem, doncs, eh, si hem de posar que s'ha de... Eh, intentarem posar habitatge públic de lloguer eh, a Sallent, doncs no podem concretar el nombre de pisos, ni quants ni quan serà, perquè no sabem en aquests moments, ni podem saber nosaltres la, la disponibilitat que hi haurà ni els temps com aniran per tant eh, la intenció és aquesta un pla marca directrius un pla marca ll llocs i objectius cap on volem anar i el, i el compromís nostre doncs, és, el, és el pla doncs que si tot va bé s'aprovarà avui el seu, eh, això encara no ho sabem Alguna altra intervenció senyor Hinojosa Sí, molt breu eh? Eh, volia contestar la regidor de l'Anna Graviel perquè jo no és que confí que ja he dit que era un instrument i que ara tot depenia de... era una recepta i que depenia de la cuina però sí que és, és cert aviam, hi han coses amb l'Anna Graviel, hi ha coses que discrepem però a la llarga no, no ens acabem tirant els plats al cap eh? o sigui que ella diu això i jo crec que, que tenim la possibilitat de, de que la dreta, si està en minoria la majoria la tenim a l'esquerra i, te, i no, em diga, no em diràs que no és cert que hem modificat quantitat de coses en aquest ajuntament a partir de les nostres aportacions i de les nostres idees per tant, crec que la nostra lluita és que allò que el senyor Saldoni deia gràcies per la col·laboració d'iniciativa pensi que si hi ha d'haver col·laboració hi haurà però si hi ha d'haver discrepància en aquest procés de com es portarà el pla local de la joventut també la tindrà per tant, nosaltres entenem que la configuració de l'Ajuntament és la que és. Tu saps molt bé que has fet candidats d'aportacions i que s'han modificat coses. Per tant, a Convergència no li agrada que li diguin la dreta, però si no, si no li podem dir al centre perquè no vagi cap a, cap a la dreta, doncs fem que vagi cap a l'esquerra. I això ho podem fer. Per tant, jo crec que, que cal lluitar perquè les coses s'encaminin cap a cap on s'han d'encaminar de segons la majoria eh, dit això, nosaltres aprovarem el pla perquè per això hem fet les alegacions i pensem que és un instrument que es pot potenciar Alguna altra intervenció per part de la CUP? Senyora Ana Gabriel Sí, ens podríem allargar molt, eh? parlant aquí de, de, de marcs polítics i de marxs de fons reals i de si etiqueto ràpid i fàcil. Etiqueto ràpid i fàcil perquè tinc una edat i perquè ja començo a saber on està la distinció entre esquerra i dreta i si no ho sapigués i estigués aquí penso que els sellantins haurien de preocupar-se de que no sabés jo on estan situats els eixos ideològics i nacionals. Ho tinc molt clar, per això vaig ràpid i per això ho tinc, ho tinc fàcil perquè ho tinc fresc. Uh, I en relació al que diu el senyor Nenjosa, sí l'esquerra ha d'idees moltes i de fer encara més, no ara no, de sempre i el poder la dreta, no ara no de sempre també, excepte escassos periódics històrics en què l'esquerra ha aconseguit el poder i li ha durat molt poc perquè els cops d'estat ho han eliminat ràpid o els assassinats eh, barruers i les tortures etc. Per tant em eh, sembla molt bé l'estratègia d'iniciativa nosaltres hem donat idees en moltes coses i de fet amb cal Calcarreres insistim i no pararem de donar-les I, i nosaltres el nostre objectiu és aconseguir modificar el projecte de cal Calcarreres i en aquesta línia treballem i en aquesta línia confiem però també deixo constància de que eh, la política de participació de Convergència, evidentment, doncs és incorporar aquelles cosetes que no els hi fan modificar el fonament ideològic de fons i aquelles coses que els hi toquen el, el vore ideològic d'una forma més evident, doncs no les accepten. I així va, però suposo que forma part també del seu taranna. Una altra intervenció per part del grup socialista, per part de l'esquerra, senyora Cortès? Sí, bé, la... El senyor Soldoni ha dit que es faria un procés de participació que serà molt obert i participatiu i extens, doncs ens n'alegrem en molt, perquè voldríem també que aquests, aquests processos se seguissin en moltes més coses, com per exemple, en aquí estem parlant de Cal Carrera, de l'edifici de Cal Carrera, justament perquè forma part també d'aquest pla local de joventut, perquè el jovent hi ha de, hi ha de, tenir, hi ha de tenir accés, i molt directe. Mm, és un projecte que en el qual nosaltres, tal com el té programat o tal com el té projectat Convergència no hi estem en absolut d'acord i sí que doncs, si ens donen la possibilitat i l'oportunitat doncs hi direm la, la nostra no nosaltres, no tot el poble evidentment mm, esperem que sigui així i que no sigui un procés participatiu com el que han estat portant fins ara doncs amb el tema de la residència que el procés participatiu de, de la residència ha estat doncs justament com ja vam explicar en l'anterior P ple de passar el projecte de casa en casa segons quines cases eh, no totes que es veven a passat eh, per això i suposo que molts tampoc només d'aquelles famílies doncs, que poden ser eh, properes a convergència eh, simpatitzants o votants, etc. I això és cert perquè és així, vull dir, encara que ens vulguin dir que no, doncs és cert perquè ho sabem perquè ens ho han dit gent que els hi ha arribat a casa. Bé, mm, si el procés participatiu és aquest de la residència no hi podrem estar d'acord, si el procés participatiu és obert i extens mm, ho celebrarem, serà la primera vegada doncs, que serà així. Eh... Uh, Mm, dit això, doncs nosaltres bé, no hi, donar, no hi podem donar suport a aquestes esmenes, evidentment que no senyor Saldoni però aquestes esmenes no aquesta resolució sí, sí, sí el pla, el pla, sí, sí Bé, no, com deia la senyora Gabriel, no entrarem a definir els punts ideològics de, de tots plegats, cadascú jo crec que té la seva convicció interna de com se sent i de, i de la seva pràctica política i almenys alguns no, no compartim com ens, com ens etiqueten altres perquè creiem doncs, que no, no correspon però sí que, sí que com deia doncs el senyor Hinojosa i jo crec que ha fet una bona definició també la tasca de l'oposició que és el fet de d'intentar aportar, aportar idees que se n'han fet eh, per part de diversos grups d'aquest plenari i que a molts temes sí que s'han incorporat, alguns altres no, també també és cert perquè també és el joc democràtic i també doncs, com deia ell, el joc democràtic me comporta a vegades està d'acord i a vegades encara que haguis donat confiança per dir alguna cosa endavant si les coses no es fan prou bé, com vos ho deia doncs la cuina o la preparació, doncs pogueru criticar i pogueru i pogueru diguen els marxs, en els marcs que sigui hem de ser tots plegats prou, prou tolerants per pogueru per pogueru acceptar i poguerí seguir jugant amb les mateixes regles del joc. Uh, en referència al procés participatiu que comentava la senyora, la senyora Cortés uh, el de carreres li garantim que serà obert i participatiu uh, com segurament de, se n'han fet, se fet pocs en aquest, en aquest poble al igual que el procés de, que vostè tilla de la residència no és, un procés, és un procediment que està obert és un procediment de participació que, que encara no està, no està finalitzat que ha tingut una part de participació i que se n'ha sabut i esperem doncs, en pocs dies sorprendre-la molt gratament amb processos participatius com eh, segurament no s'han vist fins ara en aquest municipi Gràcies Bé, debatut suficientment aquest punt procediríem doncs, a, la, a la votació Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ens queda aprovat per nou vots a favor, eh, un en contra de la CUP i quatre abstencions de d'Esquerra Republicana a Catalunya. Passa Perdó, set, vuit. Vuit a favor. El de sis de la Convergència i Unió, un del PSC i un d'Iniciativa per Catalunya. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció de suport a la commemoració del centenari Ferrer i Guàrdia, amb motiu del seu afusellament injust com a rebuig a qualsevol mort fruit de la intolerància ideològica i com a, mani a manifestació del compromís amb els valors de la llibertat de pensament i consciència de les llibertats civils i dels drets socials, claus de l'emancipació progressiva de la humanitat. Senyor secretari. El 13 d'octubre de, de 1909 fou afusillat a en Lluís Francesc Ferrer i Guàrdia un hombre que había dedicado la seva vida a millorar la vida de los altres, Michan, la difusión de los ideales y valores en favor de la emancipación de la humanidad, sobre todo Michan, el enseñamiento. La Escuela Moderna, fundada al año 1901, va a ser un proyecto de aprendetaje, racional en libertad, de notable influencia en las medias pedag pedagogias más avanzadas del Seutens. La aplicación de métodos modernos y científicos de pedagogía y la introducción de una filosofía ...definidamente racionalista, humanitaria y antimilitarista. Pero a terme la educación que es proposa Ferrer Guardia... ...crear la editorial La Escola Moderna... ...que publicará más de 40 volúmsos variados de contingut... ...de los textos elementales de lectura aritmética, geografía o gramática... ...fis a tratas más complejos... ...y en la cual editará un bolletín mensual adresado a las pares... ...y más especialmente a los mestres en traducción de obras de pensadores y especialistas franceses, belgas, italianas y americanas en cuestiones de educación y de, y de higiene la coeducación la educación no basada en distinciones de clases serán claus en esta filosofía el atentado perpetrado el 31 de mayo de 1906 por Mateo Morral comportará la detención y empresonamiento de Ferré y en consecuencia el atacamiento de la escuela moderna todo en la solución posterior Perret no va a poder abrir la escuela y Svelle Forsat a crear la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia Organización a la Base Internacional Consecuencia Lógica de los Seus Principios Universales en un Comité Internacional que abastaba países como Alemania, Anglaterra, Italia, Bélgica o Suiza El FES de Svingus durante la Semana Trágica de 1902 portaban ferret y guardia ...a ser detingut, acusad de ser el autor del Cate de Revolta... ...executad posteriormente, después del proceso judicial, militar y El 17 de, 9 de octubre es con constituido el consell de Guerra de la Presión Model de Barcelona... ...perjudicar a Francesc Fesed y Ferrer. Fisitó las normas de procedimiento judicial, militar y injustas como son, en vez de la acusad... ...no fueron observadas en el seu caso... El estado de guerra había cesado tense, y la ley normal del país había represa la seva vigencia, pero en aquella ley las personas acusadas de delitos contra el ejercicio habían desayudado por el exército y según un conyunt de disposición que deseaban expresar en posición más ventajosa y más la manifestación de protesta que se organiza en el reo de Europa, fue condenada a mor y a fusilar el 13 de octubre en Montjuicis. La muerte de Ferretti Guardia fue un crimen comés contra la inocencia y un acto intolerante contra el sector de la sociedad a comenzar de segre Malván por la emancipación de la clase obrera, por el hacerse tutón a la cultura y por la libertad de pensamiento como primera manifestación de pluralismo. Las movilizaciones en contra de aquellos procesos han quedado recogidas en la memoria histórica de Morte ciudad de, de muchas ciudad así como también el conocimiento de la seva figura, michan en monumentos, escuelas y esquís per difondre el estudio de la obra así entonces el enemigos de Ferrer y Guardia el convertían en mártir de la libertad de conciencia promogut per grupos socialistas liberals y racionalistas el 5 de novembro de 1911 se inaugura a Bruselas un monument a Ferrer y Guardia un hombre un achecant un hombre no ach cat el ser una antorcha es a dir la lluvia símbolo de la raó el año 1984, el monumento monument fue trasladado a la vinguda Franklin Roosevelt en front de la faxana principal de la Universidad Jure de Bruselas. El 13 de octubre de 1989, el Salud de Sena de la ciudad de Barcelona fue el escenario de un homenaje pedagogi, pedag de, al pedagogo de alella promogido por la Fundación Ferenc y Guardia. El de la Salud de Sena fue una ocasión memorable de recorrer a Guardia, de condena a la seva amor y de reafirmación de la actualidad de algunas de las sepas propuestas y del seu valor como símbolo de la lluvia del lluvio pensamiento. Milgers de personas se van movilitar a París, Roma y Bruselas y a muchos de Europa y de América para expresar el seu rebut a la condena y al amor de Ferrer, tanto en España como fuera de España. Ferrer ha estado ha nomenat el deflux español. Las semblantes entre andos a Fer son verdaderamente clarísimas. Donar suporte al centenario de Ferrer y Guardia comporta que este municipio de la representaación soberana de la ciudad de nuestro municipio y faccies al seu homenaje en bestto aquels y aquellas que han traveado per la defensa de los valores de la tolerancia de la decidad y el progresoament de la convivencia civil y de la pau social. Jesús de una democracia inspirada per la igualdad y acceso a las oportunidades sense distinción ni discriminación tres y privilegios fui de la inscripción de las ciudadanas y ciudadanas de cualse cosumo visión filosófica y espiritual. La tolerancia es el medio natural de vida del pluralismo, uno de los valores superiores consagrados al artículo 1 de la Constitución. Tolerancia es el respeto a las altres, impide el racismo, la xenofobia, el más críme la... y el fanatismo ideológico y religioso. La veritable tolerancia no es persistir por una sociedad laica. La lecitad es la expresión de la paz, de la pacífica y e enriquedora convivencia de todas las ideas, excluyendo tan son aquellas que pretenden imposarse por la fuerza, expresión también de la inexistencia de una mica y una única veridad en mayúsculas del derecho individual y colectivo al jure examen de todas las cuestiones las libertades y las civiles han de garantir a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones cosa que exige una actuación fundamental de las administraciones públicas para promover condiciones generales de igualdad a la fes, a la salud, a la vitalidad y al enseñamiento de la cultura y al medio natural el centenario de funcionamiento de Francesc ferdez y guardia dos es una data significativa para, para reprender su testimonio rememorar la seva figura refermar la vigencia del seu pensamiento y dels valores sociales y pedalogs que van a impulsar en aquesta voluntad originalal Municipal aprobar aquesta declaración de la conmemoración del centenario de ferret y guardia y la seva figura y estar al gobierno municipal a presentar a prestar colaboración y ayudar a iniciativas y del centinari, així com a les dirigides a recuperar i documentar els archivístics de la vida i obra de Ferrer Guàrdia i a percebar el record del pedagògat i jurament juropensador ju, ju, ju, al municipi Sí, ha tingut entrada una esmena de la CUP que serà llegida veient també pel senyor secretari la de la cu de mana un unas venas que sigue afinititud un o punk que acorde lo suyo. Estar al gobierno municipal a donar supor a los actos conmemorativos que se realizarán al municipio a una aportación de 6000 euros, parte de los cuales serán también también destinados a la Fundación Ferreri Guardia para los actos genéricos que tienen se su evento. Son en en aquest, en aquest punt de l'ordre del dia portem aprovació la moció de, de, presentada per la Fundació Ferrer i Guàrdia suport en el centenari de la, de la seva mort. En la, en la comissió informativa aquesta, aquesta moció portava un acord que deia doncs, destinar 600 euros en els... En els, actes, en els actes que farà la Fundació per celebrar aquest, aquest centenari. I la proposta que vam fet des de l'equip de govern va ser retirar aquest punt d'aportació de, de, de 600 euros pels actes genèrics que fa la Fundació a Barcelona per tal de, i per tal de seguir en el, en el tercer, diguem-ne que ja deia que donar suport en els, en els que es fessin a nivell municipal o que se'n pogués fer a algun nivell municipal. De, després, atès que la, la CUP ha presentat una una esmena on demana que pels actes que es faran al municipi es destinin aquests 600 euros i si en els, els dries diguem de que, que s'obrin després de fer els actes aquí al municipi es destinarien a la Fundació, a la Fundació Ferrer i Guàrdia des del grup municipal de Comerència i Unió ho trobem, ho trobem una, bona, una bona proposta i per tant nosaltres eh, donarem suport eh, a l'esmena i a la moció resultant d'aquesta a introduir aquesta esmena alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Inojosa no, Aviam, ja, és que jo no... Potser estic una mica confós, però no acabo d'entendre. Eh, la, la moció diu, l'acord diu, instar el govern municipal a donar suport als astres comemoratius al centenar de Ferrer i al conjunt de Catalunya amb una aportació genèrica de 600 euros. Això és el que tenim d'aprovar. Eh, senyor Saldani. Perdó. Aquest... Es que fem la resposta encara que siguin més en aquest punt perquè en el, a la proposta de moció que, que hi havia en el, a la Comissió Informativa hi havia aquest punt que era el que es proposava des de la Fundació Ferrer i Guàrdia i des de l'equip de govern vam comentar de treure aquesta aportació genèrica a la, a la Fundació pels actes que es fan a fora del municipi i donar suport als que es fessin aquí a Sallent. i llavors hi ha hagut entrada d'aquestes menes per tant seria canviar aquest punt que has llegit eh, vostè senyor Hinojosa pel punt que, que ha proposat la CUP jo no, no pagar, vaig assistir a la comissió informativa perdó, ningú m'ha explicat seria, seria, perdó, doncs exacte, el punt aquest que vostè té aquí es, es, es, es treu però al final diguem-ne que fa és canviar-se perquè es pagaran primer els actes que es facin al municipi mm -hmm. i la quantia que s'obri dels actes fets aquí a Sallent es destinarà als actes generis que es faci la Fundació Ferrer i Guàrdia vale, jo no vaig assistir a la, a la informativa per causes familiars i jo no estava bé bueno, o sigui que s'afegeix aquesta esmena la raóquina és perquè no es vol donar 600 euros més als, les activitats que es facin a, a sa gent no es podria fer això per eh, li pregui que faci la seva intervenció i després ja farem la ronda de, de respostes no, no, a, a mi em sembla bé l'esmena de la CUP que a sa es poguessin fer una sèrie d'activitats sobre, sobre el tema Ferrer i Guàrdia si aquestes activitats que es fan al Saïem valen uns cèntims, pues doncs subvencionarles per part de l'ajuntament, perquè és a nivell local, però també em semblaria que bueno, pues doncs que aquests 100 € que demana la Fundació Ferriguarda, pues doncs que se li donguessin. Per què? Perquè entre altres coses havia havíem... A mi m'estranyava una mica que fes per part de... del grup de convergència es fes aquesta moció sobre Ferriguarda. No és perquè jo crec que tingué res en contra amb d'Ferriguarda, però no estava veia que no estava una mica en la línia ideològica del que podria ser Convergència possiblement entre cometes això perquè com que també veu aprovar la moció del Joan Puigelías que era un... més o menys era una persona molt afina a Ferrer Guàrdia des d'aquest punt de vista dic bueno, eh, s'han adelantat però precisament el ple anterior jo li entregava un, un quadern de la Fundació Ferrer Guàrdia, que són aquests quaderns que envien trimestralment perquè, entre altres coses, jo sóc soci de la Fundació Ferrer i Guàrdia i, i parlava del tema Ferrer i Guàrdia i inclús sortia Seyent. després, mirant l'expedient, que aquí és on jo vaig tenir la confusió, veig que va escriure la Fundació Ferrer i Guàrdia una carta a l'Ajuntament de Seyent. Home, jo crec que quan us queixeu a la Convergència en, en el ple que vam fer l'alegació sobre Esquerra Republicana, sobre el tema del col·lector que es podien consensuar les, les qüestions aquesta moció, aquesta moció hauria estat bé que hagués estat firmat per tots els grups polítics de l'Ajuntament eh, signada no? ja que venia una carta de la Fundació majoritàriament s'explica lo de la carta i la signem tots els grups polítics aviam, dit això jo el que veig home, aviam Aquí s'han demanat a vegades calers per una determinada qüestió, una fundació, o un acte, o no sé què, i se li han donat íntegrament. Si ens gastem 3.000 euros en trofeos, potser es poden gastar 600 euros per la fundació, més les activitats que es facin al municipi. Això és el que jo proposo. Jo no vull dir... Jo estic d'acord amb l'esmena de la CUP. Si es fan un actes al municipi, hauríem de tenir cèntims, perquè tampoc seria molt elevat però almenys a la Fundació ja que demana 600 euros i que en costa i jo us invito que, que almenys neu a la Fundació Ferrer Guàrdia, que està al carrer Avinyó perquè a part de la Fundació Ferrer Guàrdia, hi ha altres entitats que són molt importants que són molt Mira intensats la Fundació Ferrer i Guàrdia al carrer Avinyó hi ha aquestes entitats la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia un grup de joves que es diu Esplac que fan activitats un altra que és Acció Escolta de Catalunya Casals Joves de Catalunya El Sol, Escola, Escola Lliure i la Fundació Terra tota aquesta gent estan convivint en aquell edifici per tant jo he estat allà i fan una gran feina no és perquè jo vulgui fer propaganda de la Fundació Ferriguàrdia, i Guàrdia però d'alguna manera jo invitaria doncs, que coneixeu una mica la feina que estan fent i l'esforç que estan fent per divulgar la figura de Ferrer sí que s'està convertint en una institució i està divulgant aquesta feina per molts jocs per tant jo demano que home, ja que demana 66 euros no és perquè jo sigui soci de la fundació però, però hauríem d'entendre que hi ha centenars i centenars d'entitats que t'han donat suport a aquesta iniciativa de la fundació si li donem 150 perquè ens hem gastat 450 aquí saiem jo entenc que podríem aportar el llicèncero a la Fundació i el que diu l'Anna si que fem activitats municipal sobre Ferri i Guàrdia doncs, aportar el cost que sigui no sé i jo faria un suggeriment en aquesta moció i és que les publicacions de Ferrer i Guàrdia que són aquestes publicacions l'ideali l'espai de llibertat que són debats debats polítics i debats culturals quan parla de la república que almenys a la biblioteca de Sallent tinguéssim, poguéssim contactar amb la fundació i aquests grups d'esplai i tal, que també fan publicacions, que tinguéssim les publicacions a la biblioteca de Sallent això jo un suggeriment que faig que és possible fer-ho dit això, jo és el que proposo Alguna intervenció? Senyora Anna Gabriel Sí, explicar també que com que la CUP tampoc va assistir a la Comissió Informativa, ara veig que els defensors de Ferriguàrdia no hi érem, i per tant, clar, jo quan quedo amb el senyor regidor David Saldoni, que em, em fa el traspàs de, tot, de com va anar la informativa, em diu, vam acordar tots els grups treure l'aportació de 600 euros en espera que si hi havia una iniciativa a nivell local ja li donaríem suport per tant jo vaig entendre que si jo defensava més diners quedava minoria perquè tots els partits ja havien acordat retirar-ho Sallent que quedi clar, qui, qui farà les activitats entorn a la figura de Ferreguàrdia serà la CGT, però jo, com que n'estava el cas doncs vaig aprofitar per parlar-los i per introduir, no seré jo qui es negui a donar més diners, és a dir, si comptes de 600 s avui n'aprovem 900 jo encantada, eh? però explicar també que jo no vaig estar a la informativa i per tant jo vaig acatar el que representa que la majoria havien acordat alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manol Vens. Mm, bàsicament on estem? Estem en el debat de la moció. Estem punt... als 600 euros que donem a la Fundació Ferrer i Guàrdia. Estem els 600 euros a la Fundació Ferrer i Guàrdia, 600 euros si es fan actes aquí a Sallent o no estem enlloc? No, no. Estem a, en els 600 de la CUP o sigui, estem amb, la, amb, la, amb la moció sortida de la Comissió Informativa sí. amb l'esmena de la CUP que l'haurem de bé. votar per si s'incorpora o no a dintre sí, de la, de sí, la moció de... estem Va. debatent aquest punt Estan debatent si incorporem això Correcte, I, i, i, i evidentment, i la moció perquè primer votarem l'esmena si s'incorpora i després votarem la, la, la moció Molt bé, gràcies no, no. Alguna intervenció per part de... No se n'ha aclarit Bé, intento explicar-ho Hi ha ja una proposta de resolució que surt de la Comissió Informativa que és la que s'ha llegit en primer terme hi ha una esmena presentada per la CUP amb la que es demana incorporar un punt que es havia tret en el dictamen inicial que, que, que matitza el que inicialment estava dient que deia que es tungessin 600 euros a la Fundació i que eh, la resta donar suport a les activitats que es fessin al local la moció que es presenta per part de la CUP diu que és instar al govern municipal a donar suport als actes commemoratius que se realitzen al municipi això és el, el, el segon, perquè parla de la qüestió econòmica amb una aportació de 600 euros i si s'obren, o sigui, aquesta aportació de 600 euros, si les activitats del municipi no són diu, per, per part dels quals anirà també destinada a la Fundació Ferrer i Guàrdia, estic llegint eh, per als actes generàriques que també s'organitzen això és el que hi ha estem debatent això en el debat, la intervenció del seny. Nocosa ha dit, ha sigut una altra esmena de veu, pot eh, ser, que, que ha dit, jo proposo que es mantinguin els 600 euros íntegres a la Fundació Ferrer i Guàrdia i que després es faci una aportació a, a, a, a l'Ajuntament a suporti les despeses de les actes que s'organitzin a nivell local. Estem en aquest punt, vol dir que Sí. Prime hauríem de votar, exactament, la moció de la CUP però hi ha hagut una esmena eh, en de viva veu sense entrada per registre per part del grup d'iniciativa que, que, que diu que, que es modifiqui l'esmena amb els 600 euros íntegres de la fundació i que es, es segueixi mantenint el suport econòmic a les activitats que es desenvolupen en aquest municipi alguna intervenció senyora Cortés mi toca a vostè Dit, perquè hem fet sí, sí. El, la primera sí. ronda de, de, de paraules sí. em toca a mi la sí, sí, ja, ha parlat del senyor Nacosa ha parlat del senyor Ana ah. Gabriel el senyor ah. Valentina Malbens ha dit que no, vostè de tanca el primer torn després podem intervenir el senyor Bé, veure, nosaltres donem suport a l'esmena de la CUP i votarem a favor de l'esmena de la CUP d'acord? ¿Vale? <ríe> sí, és que ho dic una mica així perquè no sé gaire suposo que és això, no? sí, sí, sí oh, ah, la senyora Gabriel vol intervenir ja, en sí, ja, ja ens entenem la proposta seria de mantenir la' moció tal com estava inicialment, tal com el senyor Hinojosa creia que havia quedat mantenint el segon punt, donant els 600 euros a la Fundació, i afegim l'esmena que feia la CUP d'afegir un nou punt de donar 600 euros per les activitats que es fessin al municipi que tot i així si s'obren, també les entregarem a la Fundació. Hi hauria 4 punts en els acords. Clar. Mm, bé, sí, estem dient fer una aportació de 1.200 euros. En tot cas, bueno, aquí estem fent un refregit. El tema d'instar el govern municipal a prestat col·laboració amb el punt 3 amb un màxim de 600 euros... Sí. Com quedem... Bé, bé en, en tot cas, aviam. Vale, sí, si els doni, a veure si si veient, veient el, que, el que proposa la, la transacció aquesta s'ha fet a duna forma ràpida, no sé si eh, seria donar els, els diners per pels actes de d'aquissallent i abans dels 600. No? diguem-ne que seria si se'n donen eh, si a val 350, doncs serien els 600 de de la fundació, més els 300 i pico o que sigui d'aquí Sallent doncs... ah, no, Si Serien... 600 més, més el que costi més el que costi del d'aquí Sallent, que diguem-ne que seria seria Seria, per tant, diam ja, un moment, si es plau, sí. un moment, un moment, un moment, sí. un Moment, si es plau, ordre a sí. atocar-se el senyor Saldoni procedirà tant... a la lectura com quedaria després de totes les esmenes i contresmenes que embreu. Per tant, a... proposariem que el punt 2, eh, quedés: instar, com estava inicialment, instar el govern municipal a donar suport a les actes de commemoració del centenari Ferrer I al conjunt de Catalunya, amb una aportació genèrica de 600 euros a la fundació que porta el seu nom, més els actes organitzats en el municipi de Sallent per la seva realització no, i no, amb un màxim de 600 no perquè ja hem dit sí, però econòmica sí, però, sí, però... Eh? així és doncs, ja digue... I, i les que s'organitzin en el municipi de Sallent d'acord? Queda, queda clar? així és d'ara tothom ja hi està d'acord bueno, no, no ara, no, ara a, a, hem de votar a, o sigui, ara hem de votar l'esmena incorporada si s'incorpora si, si o no s'incorpora les dues esmenes que s'han fet de viva veu i més la que estava entrada en el registre que te, ho tenim clar no? i la de la CUP va per separat també ja hem fet una transacció entre l'esmena presentada per la CUP l'esmena de viva veu sí, del senyor si, Hinojosa si per un cas no s'aprovés aquesta esmena sí. es quedaria a zero no, ens quedaríem amb el dictamen inicial a no, no, amb el dictamen que s'ha llegit el primer que és si se si se si se aprovar sense la despesa, zero, despesa euros, de 600 euros donant suport a les activitats que es desenvolupin al municipi que és el punt segon que és el tercer de, de l'inicial però el segon que va sortir de la comissió informativa bueno, hi perdrem eh? i perdrem hi perdrem No viam resumint, diguem-ne, la, la proposta que hi havia per part de la CUP era dir l'Ajuntament de Sallent dedicarà 600 euros al tema de Ferrer i Guàrdia dels quals es pagarà primer el que es faigui Sallent i el sobrant d'aquests 600 aniran a la Fundació Ferrer i Guàrdia. L'acord que proposem en aquests moments és fer 600 directament a la Fundació Ferrer i Guàrdia més el que costi l'exposició i conferència que tenen prevista aquí Sallent que compten que no serà més de, serà menys de 600 euros per tant serà els 600 directament a la Fundació, més pagar el que es fa aquí sí, sí. aquí sa llent i si no s'aprova quedarem a zero però si, diguem-ne, al principi estem, estem fent tot això per aprovar-ho sí. oh, wow. estem, estem trecancionant totes les posicions per a dir a veure si estem d'acord estem, estem que, intentant que, que, arribar que, a una limitada del tema el, el queda què? clar, vale. queda clar però, però nosaltres no ho veiem gens clar perquè, perquè, home, clar, no. perquè a veure, si es dona suport a l'esmena de la CUP les, les, els actes que s'organitzin aquí a Sallent, segurament que no, que no arribaran a 600 euros i aquests 600 euros doncs, el, la resta, la diferència es pot, eh, es pot enviar a la Fundació si, no, si això no s'ha en l'altre cas eh, és o això 6 més, més x si no s'aprova 600 més X si no s'aprova això doncs ens quedarem no, ens, ens quedarem amb el suport de, de les activitats municipals clar, per tant hi perdrem per tant, si, si passant la, la posició, Oi, la posició la que toquem seria en el supòsit que no s'aprovés podria, podria vostè portar-ho en el proper plenari no. queda, bé, queda clar que anem a votar home, no és de sentit comú que si a la comissió informativa es van treure aquests 600 euros, ara votem 600 més X això és negociar amb una... això no és de sentit és el comú sí, sí és, però és per no és la... sentit comú uh, bé, en Mirant, tot cas el sentit comú, uh, torno a insistir i avui aquesta esmena ja n'hi ha hagut una altra en posterioritat i, i la voluntat és de poder arribar a consensuar una esmena d'aquestes característiques i que sorti aprovada per unanimitat bé, en tot cas, uh, jo no donaria el debat per acabat, procediria a la votació amb l'esmena incorporada de la CUP matitzada i transaccionada amb les aportacions d'iniciativa i tota tot la resta de grups eh, presents en el consistori i que eh, diu el següent que aportarem 600 euros a la Fundació Ferrer i, i que ens farem càrrec del, de les despeses que, a nivell local eh, doncs procediríem a la votació vots a favor sí. ah ho estem debatent pues, perdó. em semblava que havia sigut debatut suficientment Bé, nosaltres ens abstindrem en, aquest, en aquesta votació perquè no, no, no, no, la trobem, no la trobem lògica i per la, la forma, la manera de fer-se no ens sembla correcta. Molt bé, doncs procediríem a la votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Doncs queda aprovat per 9 vots a favor, eh, cap en contra i 4 abstencions d'Esquerra Republicana de Catalunya. I passem al següent per punt un de l'hora. Per un moment, senyor alcalde, i ens agradaria que, que això constés en acte a la nostra, la nostra sí. intervenció. El per què, eh? especificem sí, sí, sí, el per què que no, que no el per què viure el tema en, en, ens abstenim. Sí, sí. No, no veiem clar el procediment. Estem d'acord no amb el fons, però no estem d'acord amb la forma. Bé, en tot cas, procediríem al següent punt de l'hora del dia, que és moció sobre la situació de la pagisia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya. El senyor secretari. No, no, és que... No, perdó, és que ja, ja hem incorporat les esmenes, hem fet la votació amb l'esmena incorporada no, l no parlem de l'emoció és que em sembla que el, el debat quan hem dit a veure on estàvem, hem dit que estàvem debatent el dictamen, moció i les esmenes, i el debat em sembla les aportacions que s'han fet aquí i ja anaven encaminades tant amb, amb el tema de les esmenes presentades com amb el dictamen corresponent oi? si vol fer el... que... clar com si sí, sí. Bueno, bueno. Bé, eh, escolteu, si voleu intervenir Tornem a repetir la, la, la votació Primer votarem l'esmena en la incorporació I després votarem la moció corresponent Però, però el debat l'hem fet amb les dues rondes que, que havíem fet Si algú vol fer alguna altra intervenció De contècdia que si ja ha sigut una mica Doncs tot plegat, complicat Doncs uh, ho, ho deixaria Voleu intervenir A veure, voleu intervenir sobre la, el, el contingut la de la moció de l l Sí Clar, que eh, En tot cas Eh, donem per anul·lar la votació que s'ha fet i procedirem a posteriori no, ja sí, està bé, ja... no, mà, perdoni, les votacions s'acaben després del de, de, debat jo he entès que el debat tant de l'esmena com de la moció es havia doncs, eh, produït si, si, si consideren que no perquè volen entrar en al fons de la qüestió un cop s'ha tancat el punt no, no, no correspon senyor alcalde, hem demanat que estaven votant i ens ha dit que estaven votant l'esmena no, i han votat l'esmena Acord. Estaven votant els acords amb la incorporació de l'esmena de la CUP amb la transacció feta per iniciativa i les aportacions de tots els grups Estaven votant la moció que es s'havia inter... transaccionat amb totes les esmenes i totes les aportacions Sí, però no, no s'ha fet, no fet el debat ni la, ni la defensa dir, ni la, de l'emoció El debat s'ha fet quan se li ha donat la paraula que es, es feia l'esmena amb la moció que són les dues coses que s'han llegit Bé, doncs podem intervenir, senyor alcalde. Sí, no, jo donaria per, per anul·lar la votació que s'ha produït, perquè puguem tornar a obrir el punt vostè aquest. Vostè té la paraula i vostè, vostè és el president. Molt bé, doncs intervingui, sisplau, en el fons de la qüestió. Li passo la paraula a la senyora Pilar Sala. Senyora Pilar Sala. Bé, volíem intervenir doncs, fent una mica d'explicació del cas d'en Ferrer i Guàrdia doncs, aquí a Sallent. Aleshores, una mica el cas de Ferrer i Guàrdia, doncs, tal com s'ha llegit a la moció, doncs, no es va permetre la més mínima defensa durant les, la farsa judicial que hi va haver, ja que doncs, varen ser detinguts tots els seus familiars i amics i desterrats a la ciutat del Canyit per tal de que no poguessin declarar en el judici. Com es diu en la moció, el 9 d'octubre de 1909 es va fer el Consell de Guerra contra Ferrer i Guàrdia i fou fusellat el 13 d'octubre a Montjuïc. L'ideari de Francesc Ferrer i Guàrdia es manifestava en la creació de l'omenada Escola Moderna, amb una pedagogia basada en l'ensenyament científic i racional. Segons Ferrer, el principal objectiu de l'escola ha de ser que els nens coneguin l'origen de la desigualtat econòmica, la falsedat de les religions a la llum de la ciència amb l'objectiu finalista de formar persones que es comprometin amb la transformació de la societat. Aquests plantejaments topaven amb l'hamburgia benestant, amb la seva premsa i especialment amb l'Església catòlica que desitjaven cercar un cap d'atur després dels fets de la setmana tràgica de l'any 1909. Eh, voldria dir també fer una referència a l'empenta de la de Francesc de Francesc Ferrer i Guàrdia a la nostra vila. A Sallent es va crear l'Escola Moderna prèviament a l'Escola Moderna de Barcelona. Fou fundada l'1 de novembre de 1882 per Albert Planell i Antoni Tort, al carrer del cos número 75. En fou director un altre Ferrer, el mestre i escriptor Víctor Ferrer, de qual m'hi vull referir. Víctor Ferrer feia un article titulat Sallent, i la religió on deia en altres temps la religió donava consol al poble que patia en aquests moments dient-li que en l'altra vida serien recompensats degudament els seus sofriments misèries i privacions d'aquest món però avui el poble ha entès que això és música celestial avui el poble ja no només creu amb la llei del pogrés que no es fixa en el passat sinó que marxa sempre endavant ja no ens espanten aquelles penes de l'infern que volen fer-nos creure Certament, un article com aquest, en el seu context històric, va aixecar ampolles dins l'estament religiós i per això l'escola moderna de Sallent, de caire laic, continuava sent combatuda per a tots aquells religiosos i catòlics que no la volien reconèixer. Posteriorment a la mort de Víctor Ferrer l'alcalde republicà de Sallent com a homenatge i record a l'escola moderna i al seu director a la vila, Víctor Ferrer publicà el setmanari d'Esquerra Ales en data 1 de novembre de 1933 el següent Ferrer deu estar viu dins nostre junt amb la seva obra la vila de Sallent quan ell va perdre la seva vida també va perdre el millor puntal de la democràcia doncs havia aconseguit una instrucció dels infants sense sectarisme, en un ambient comprensiu i ple d'amor vers els semblants. El consistori dedicà un carrer al poble a Víctor Ferrer, que després del final de la Segona República, l'any 1939, fou substituït pel general franquista Emilio Mola Vidal. Amb l'arribada de la democràcia, el nom del carrer es va tornar a substituir per l'actual Jordi Cunç. El grup d'Esquerra creu que la moció que avui aprovem al ple és plena de contingut i ho donem total suport. També creiem en honor a Francesc Ferrer i Guàrdia i a l'ideari de l'Escola Moderna que el plenari d'aquest ajuntament recuperés la no d'un carrer a la persona que va aplicar el mestratge de l'Escola Moderna a la nostra vila, és a dir, a Víctor Ferrer. Bé, alguna altra intervenció? i ja que hem tornat a obrir el torn, no? Doncs, bueno, procedirem a votar si s'incorpora l'esmena a la transacció i després procedirem a votar la, la moció en el seu conjunt. No volíem anar una mica de pressa, però després del debat que hi havia hagut semblava que, que era el posicionament conjunt de tothom. Doncs, eh, vots a favor de l'esmena transaccionada. Vots en contra. Abstencions. Doncs, queda, queda aprovada l'esmena transaccionada incorporarà el dictamen per 9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions d'Esquerra Republicana de Catalunya i ara votem la moció en el seu conjunt vots a favor vots en contra, cap abstenció queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és emoció sobre la situació de la pagesia professional catalana a la Unió de Pagesos de Catalunya senyor secretari El sector agropecuario catalán arrossega un conjunto de déficits estructurales que mantienen en general entre los sectores más febles de la economía catalana. Explotaciones sagrarias de dimensión económica reducía, envellimiento de la mano de obra, en baixa generacional, un nivel de instrucción deficiente y poca capacidad para asolir valores afegidos en las sus producciones. En los últimos años... La situación económica de la payasía profesional ha aportado al límite de la viabilidad muertas explotaciones agrarias catalanas como a consecuencia de unos preos percibús por los productores en regresión y pot remunerados, en bona par de las orientaciones productivas de un notable encarimen de los costes de producción y de una continua disminución del soporte directo a las rendas de la política agraria comuna. Todo eso se ha visto en una evolución negativa a Cataluña de la ocupación agraria, de la afiliación a la seguridad social, de la madre o la familiar, i del nombre d'exploatacions agràries, així com la recessió del sector agropecuari que ja acumula vuit trimestres consecutius del PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un valor afegit per ocupat agrari que ha passat de ser 67,5 del valor afegit per ocupar el conjunt de l'economia catalana a tan sols el 57,4 de la disminució negativa de o la disminución en los grandes años a precios costantes de un 33% de la nomenada renda agraria en el actual contexto de crisis económica general las explotaciones agrarias también se han visto inmersas en las dificultades derivadas del acceso al financiamiento y de la comercialización de las producciones donada la preocupante situación descrita del sector agropecuario y de la fallecía profesional en la cual se sustenta así como los rectos a los cuales ha de fer front derivar de la interna internacionalización de la economía y donar la seva importancia para la economía en las zonas rurales y periurbanas de Cataluña así como por la cohesión económica y social y per la preservación del medio ambiente del paisaje y de la cultura del conjunt de Cataluña el pleno de Ayuntamiento de Sallén acorda instar al presidente del Parlamento de Cataluña para que doni trasllad a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña el suporte a esta corporación local a que celebre el más sabido posible un debate monográfico al Parlamento de Cataluña sobre la situación del sector agropecuario y la fallecía profesional catalana. Y según, comunicar la adopción del Presidente Moción, al honorable Presidente del Parlamento de Cataluña y al Coordinador Nacional de la Unión de Pallesos de Cataluña. Señor Sara Malera. Si bé, l'únic que fem en aquest, en aquest punt és, és traspassar en el plenari una moció que ens ha vinguts eh, arribat mans directament des del N de pagesos. Eh, en ella reflexen la, la situació difícil també que, que estan passant, porten un parell d'anys amb, amb, amb les variables econòmiques per les que, que, que, que regeix una mica l'evolució del seu sector, donc amb, amb xifres negatives, la política agrària comú s'estan acabant aquestes ajudes i per tant l'únic que fan és demanar que, que els donem suport doncs, per instar el president del Parlament de Catalunya a, a, a organitzar un monogràfic en el, en el Parlament amb tot el resta de partits polítics és doncs, per parlar de la situació complicada també de, de, la, de la pagesia catalana i és per això doncs que ho vam comentar a la, a la Junta de Govern i per això que demanem res, senzillament el vot favorable a la resta de companys Alguna intervenció per part d'iniciativa, senyora Rosa? No, no, donarem suport a la moció, eh? Per part de la CUP, per part del grup socialista, alguna intervenció? No? Per part de d'Esquerra Republicana... Sí, Se la paraula al senyor Andorrà. Senyor Andorrà. Sí, bona nit, uh, seré breu. Uh, bé, entenem que entre diferents motivacions que donen en peu aquesta moció... La, potser la més rellevant i que segurament durant aquestes últimes setmanes del mes d'agost s'ha pogut veure en alguns mitjans de comunicació, ve donada perquè el sector de la pagesia s'està queixant molt dels preus de la distribució. És a dir, els grans supermercats i superfícies comercials estan venent els productes que provenen de la pagesia a un preu, diguem 100, però en realitat el preu que paguen aquests centres comercials a qui genera els productes o sigui, amb els pagesos doncs, eh, per exemple, cinc. Sí. hi ha una gran diferència un marge comercial que és enorme que s'acaben que quedant aquestes companyies i que eh, això és el que origina diguem aquest aquesta queixa no? i això doncs, ja fa molts anys que s'està produint però cada cop més no? i en un context en el qual doncs, cada cop el preu de la gasolina és més car, els costos són més cars doncs el marge que tenen els pagesos és molt petit però eh, els grans centres de distribució treuen cada cop un marge molt més gran i al final qui surt perjudicat? Per una banda els pagesos, perquè guanyen molts pocs diners i els hi, surt, els hi resulta molt difícil eh, fer rentables les seves explotacions, i per una altra banda els perjudicats també som nosaltres, els consumidors, perquè paguem uns preus molt elevats per uns productes que en origen són molt més barats del que realment estem pagant. Dit això, doncs des del grup d'esquerra votaríem favorablement a, a la moció, tot i que voldríem deixar clar una cosa que ens agradaria que constés en acte, no? perquè aquí el que s'està demanant és que el ple municipal doncs, eh, es resolgui o insti al Parlament de Catalunya a fer una sessió monogràfica per tractar aquests temes de la pagesia. Nosaltres ja estem d'acord que l'Ajuntament digui al Parlament de Catalunya que es tracti aquest tema un, amb un monogràfic, però també volem que quedi constància que el Parlament... <coughs> dintre de la seva activitat ordinària ja debat sobre la situació de la pagesia en el nostre país ho fa mitjançant diferents iniciatives, interpela·cions, mocions, preguntes al govern i lleis que es debaten en el ple del Parlament i també ho fan a través de la Comissió d'Agricultura encarregada de tots els temes que afecten el món de la pagesia. A la Comissió s'hi debaten propostes de resolució i s'hi fan compareixences dels sindicats agraris i d'altres agents implicats en, en, en aquest tema és a dir, re, ja estem d'acord que es fa aquest monogràfic tot i que en el Parlament habitualment ja es tracten aquests temes i després el que voldríem demanar també és que en el punt segon eh, diu que s'informi l'honorable president del Parlament i a Unió de Pagesos i voldríem que fos extensiu també els diferents partits en representació al Parlament gràcies senyor Serra crec que no hi ha d'haver cap problema per, per incorporar la, la suggerència del senyor Andorra bueno, l'equip d'Esquerra de, de, per tant, si és així podríem procedir a, a votar Alguna intervenció per part d'iniciativa amb, amb la incorporació eh? bueno, de, de, de comunicar-ho, votarem això, eh però el debat ha sigut, ja hi ha hagut bueno, unes menys ara... ja, ja, ja, ja, ja ho he vist per això que incorporar la proposta de, de, de comunicar-ho de... comunicar a la resta de partits polítics eh? bueno a mi em sembla que sí es no. ja alguna, ho saben, algú, però bueno alguna intervenció per part, de la, per part del socialista per part d'Esquerra no doncs procediríem a la votació primer de l'esmena d'incorporació de la proposta d'Esquerra Republicana a, a la moció vots a favor vots en contra queda incorporada i passem a la votació de la moció en el seu conjunt vots a favor no en contra cap extensió queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pel grup municipal de la CUP per donar suport a la proposició de llei eh, presentada mitjançant iniciativa legislativa popular davant les Corts Espanyoles amb el nom de Televisió Sense Fronteres. Senyora Anna Gabriel. Si sí, la moció presentada diu La Constitució espanyola estableix en l'article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. L'apartat 3 d'aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l'Estat d'especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D'una manera més específica, l'article 20, apartat 3 del text constitucional, exigeix que en l'accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecti el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya. Gràcies. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l'hora de promoure i difondre el plurilingüisme. Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l'any 2001 per part de l'Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d'aquestes llengües en l'àmbit dels mitjans de comunicació. L'article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les parts respecte dels mitjans de comunicació, disposa en l'apartat 2. K. Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària i a no oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Segons que han assenyalat els organismes del Consell d'Europa, aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima. Atenent a tot l'anterior, la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la llei Televisió sense Fronteres va presentar a la mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l'àmbit de protecció de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals comparteixen la llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant a fi de favorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües. Davant d'aquesta iniciativa, el plenari de l'Ajuntament de Sallent acorda donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant, iniciativa legislativa popular davant les Corts espanyoles amb el nom de Televisió Sense Fronteres, la qual s'adjunta al present acord amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna d'aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques. Així mateix aquest Ajuntament aniva a la ciutadania a recolzar mitjançant la seva assignatura l'esmentada iniciativa legislativa popular. Aquest acord es comunicarà a les Corts Espanyoles i a la Comissió Promotora de la iniciativa. Aquí el que ha fet simplement la CUP és recollir la iniciativa que que lidera d'alguna manera acció cultural del País Valencià tots coneixeu eh, els problemes que, f... que duren de fa temps de la recepció de TV3 al País Valencià eh, mitjançant multes perquè consideren que els repetidors estan situats de forma il·legal i ara a partir del sistema de la TDT impedint que la TV3 arribi en definitiva l'ofensiva espanyolista del PP que en té uns dels seus majors feus, no només espanyolistes sinó eh, també mafiós al País Valencià i Acció Cultural del País Valencià ha redactat aquesta moció cap al nostre gust, és massa constitucionalista i parla massa de la Constitució Espanyola i d'Espanya però nosaltres tenim el costum de respectar les iniciatives de la gent i per tant si ells han volgut redactar així, doncs nosaltres la presentem així. Uh, aquest plenari es va manifestar en un moment donant suport a Acció Cultural del País Valencià i donant una subvenció perquè poguessin fer front a tot el cost de les multes que ja sendeix a més de 700.000 euros i ens semblava doncs, que era una bona, una bona iniciativa també presentar l'emoció al plenari. Gràcies una intervenció per part d'iniciativa senyor Nojosa bueno, o sigui, totalment d'acord amb la moció i votarem favorablement per part del grup socialista senyor Manuel Vents Bé, estem d'acord evidentment amb aquesta moció i només era fer una pregunta aquests senyors de... van venir aquí a Sallet i van fer la presentació fa bastant dies i es va parlar doncs que aprofitaríem la festa major per poder signar <coughs> o sigui recolzar amb la seva assignatura l'esmentar de d'iniciatives legislatives populars. Jo no? era preguntant a l'Ajuntament també si en aquest aspecte havia fet alguna cosa o no, o s'havia contactat amb aquests senyors de Televisió sense fronteres per tirar endavant doncs, tot aquest procés. No? Evidentment, com ha dit l'Arsidro de la CUP, això és acció cultural del País Valencià i, i nosaltres, com ja s'ha dit també, doncs els vam donar un suport i seguim donant el suport una intervenció per part d'Esquerra Republicana Sí, parlarà la senyora, senyora Fila Bé, nosaltres també vam assistir a la reunió que concretament es va fer el dia 28 de maig i concretament doncs es va exposar doncs, tot el que es pretenia fer i estem d'acord i aleshores, eh, sabem que també s'hi estan afegint doncs moltes entitats, moltes personalitats i, concretament, doncs, l'Associació Catalana de Municipis ja s'hi ha afegit i també la Federació de Municipis de Catalunya i Esquerra Republicana doncs, ja ha començat a fer la recollida de signatures i us volem dir que si les persones que esteu assistint al ple doncs, voleu ja assignar doncs, hem portat un full doncs, perquè pugueu doncs, donar hi ja el vostre suport Senyor Soldoni Sí, està seguint doncs, la, el, fil, el fil conductor que hi ha hagut aquí des del moment que es va aprovar això dir també doncs, que aquí al mateix edifici de l'Ajuntament de Sallent hi ha més d'una persones que són fedetàries per tant poden recollir les signatures eh, amb els fulls oficials i també doncs, eh, a banda doncs, de, de l'Agenda Esquerra Republicana que també doncs, també se'n se recullen aquí a, a l'Ajuntament i hi ha altra gent també del municipi que tenim constància que són fedetaris es poden recollir la, es poden vindre, signar i a mostrar doncs eh, el suport en aquesta, en aquesta acció. Alguna altra intervenció? No? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Ens en contra cap que extensió, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Sí, en bueno, eh, seguiment i control se, posa, eh, se da a compte del decret 4.6.9, que fa referencia al cambio de horario de la Junta de Gobierno, el decreto eh, que, que fa referencia a la rectificación entre el Ayuntamiento de salen y la Agencia Catalana para la promoción de la ejecución de obras hidráulicas, el decreto de Caldía 361, de la contratación de una auxiliar administrativa y la cobertura definitiva de la el decret de comisión de serveis al señor Manuel Gómez Valencia y la contratación de una profesora de de, de, de, de piano para la Escuela de Música y después hay un, un dos, los decret de número 361 387 399 407 423, 429 431 433 que són substitucions en la residència de, de Avis hi ha alguna qüestió sobre seguiment i control? no? passaríem al següent punt del dolor del dia que és pregs i preguntes van quedar unes preguntes per redondents de contestar l'anterior ple senyora Ampar Arenes. sí, hola, bona nit novament Um, en l'anterior plenari va quedar concretament una pregunta que es va efectuar per part d'iniciativa senyora Hinojosa va presentar el seu neguit de com havia quedat tot el tema de, del, del pla uh, del fail referent a el que era l'aportació de, de persones que estaven a l'atur i si havia hagut en aquest cas de totes les obres que s'havien realitzat alguna aportació concreta en aquell moment es va contestar que tot i que les obres encara estan per, per acabar, algunes ja estan acabades i pendents de, de la inauguració, el recull exacte amb la documentació pertinent que s'exigeix a l'hora d'acabar aquests treballs, que és una documentació que també s'exigia en el plec de clàusules per poder concursar amb aquestes obres, encara no està acabada però prèviament li faig una mica de recull o explicació per no donar a entendre de que no podem donar les explicacions que són més genèriques i que venen a dir el que el plec de clàusules amb llistatives particulars regia per la licitació en aquestes obres a les empreses que estaven convocades o que s'havien s'havien demanat que, que, que vinguessin a concursar. Eh, concretament, eh, aquest plec de clàusules està en la disposició del decret que va sortir referent a aquesta subvenció especial per part de l'Estat i marcava les pautes i marcava també els condicionants per poder efectuar aquest plec de clàusules. No és un plec de clàusules a la mida de l'Ajuntament, sinó que és un plec de clàusules que estava condicionat per una sèrie de punts. aquests punts hi havia un bastanta flexibilitat i mobilitat en el sentit de l'apartat que corresponia a l'ocupació i referent en, aquesta, en aquests apartats eh, s'ha donat en el, tot, es pot consultar la documentació, però s'ha donat en tots els casos la màxima prioritat i la màxima puntuació sempre a el, el punts que fan referència a l'ocupació. I sobretot en els punts en què em fa referència per exemple la màxima puntuació en aquest cas que eren els 50 punts que es podia disposar amb alguna de les condicions era el volum total d'ocupació aquest volum en total d'ocupació venia definit en les condicions del decret per una fórmula una fórmula en la que es podia jugar amb els treballadors i treballadores contractats amb anterioritat i que ja són de la plantilla de les empreses que licitaven l'obra, els treballadors i treballadores en situació legal de desocupació que són objecte a nou contracte i els treballadors o treballadores que reuneixen la doble condició de situació legal de desocupació que estan en el règim general de societat social i en rics d'exclusió que serien objecte a nou contracte i que es destinarien a l'execució de l'obra aquests eren les prioritats i com a multiplicador exponencial eren els treballadors i treballadores l última que he referit d'exclusió que sin objecte al nou contracte que es tenia a l'execució de l'obra i en aquí hi havia persones els, les persones de 30, majors de 35 de 45 i les discapacitades. també les dones en aquest cas perquè hi havia un gran percentatge de dones el, el següent seria els treballadors i treballadores en situació legal que es destinava a l'execució de l'obra i aquest era un multiplicador inferior a l'anterior i que el que no tenia multiplicador però que sí que es tenia en compte la puntuació eren els que es mantenien en plantilla que ja estaven contractats perquè també era una forma de fomentar el que no hi hagués despidu en les persones que ja estaven en plantilla o sigui, es demanava també la conformitat que en aquests treballs i durant el període que ja s'exigia de les obres i de la temporització de les mateixes aquests treballadors com a mínim tinguessin la continuïtat a l'empresa i és, que eren els treballadors que també s'exigia que, que te, havia de saber eh, l'Ajuntament que estaven destinats per a l'execució d'aquesta obra no, eh, tampoc s'admetien els treballadors indirectes perquè després hi havia molta manipulació pels, pels treballs indirectes i eren treballs directes en plantilla i que estiguessin directament relacionats i amb un temps eh, del 70% destinats a aquesta obra i amb el procés de la mateixa perquè també hi havien contractacions eh, a banda que podien generar també eh, treballadors en aquest sentit però tampoc es van tenir en compte era bastant estricte perquè estava molt marcat però aquest, aquest ventall de, de possibilitats és el que es va eh, tenir en compte i creiem que era el més, el més favorable de cara al personal. També es posava a eh, menció de que en el cas de que es contractés treballadors eh, de la població de Sallent es posaven les dades de l'ESMOL perquè es poguessin posar en contacte prèviament ja havíem tingut eh, reunions amb el mateix perquè es poguessin contactar i es poguessin concretar les necessitats en cada una de les obres i dels, i dels diferents treballs que es necessitaven, això també consta en el plec de condicions, i la puntuació posterior ve amb l'experiència acreditada, l'ampliació del termini, etc. que ja són eh, circumstàncies més, més, eh, més dedicades a l'obra directament referent a com ha acabat quan tinguem el recull exacte sin en cas ho passarem, però també ens vam donar compte i això sí que és ja directament a l'hora de fer el curs de la citació i el negociat en el negociat no era un negociat en el que es poguessin negociar eh, a punts que estiguessin fora d'aquest decret, sinó que la negociació estava dintre d'aquest marge i la negociació sempre era aconseguir més punts, però com que ja dic la el puntuació màxima estava amb el tema de generar eh, més treball, doncs eh, puntuava més i sobretot han tenit la màxima puntuació però sí dir-li que pràcticament totes les empreses que han pogut també fer aquestes obres que estaven previstes eh, la majoria eh, de moment que sapiguem han mantingut els treballadors que hi havien. això eh, falta certificar-ho però sabem que, que ha sigut així i eh, eh, en resultats el que no s'ha no pogut concretar és una empresa que pogués tenir els punts suficients i que tingués la condició, tot i que hi havia un multiplicador i la fórmula tot i que estigués ben preparada no ha arribat una empresa que amb el multiplicador i tot arribés a tenir treballadors que siguin de la població i que poguessin eh, treballar per aquestes empreses i les obres que s'estaven fent al municipi de totes maneres eh, donarem el recull exacte quan ho tinguem perquè així ens assegurarem que la informació és correctament eh, Eh? Referent també i, i ja per, per, per als diferents plenaris en els que s'ha portat el tema i les mocions reiterades pel tema del col·lector i les fuites accidentals que han hagut eh, mm, tenim que donar una informació que també volem donar-la més extensament en el lloc que pertoca, que creiem que és el Consell de Medi Ambient, que és un lloc on es pot debatre també i es pot aportar però eh, en teníem que en el plenari doncs, havíem de donar el, com estava la situació perquè també amb, la, amb, amb les mocions que es van presentar i en el debat que es va generar en posterioritat sempre se'ns ha de que hem portat unes negociacions que no sabíem quines eren que sempre hi havia desinformació i que el que sí que demanaven era la informació i que alguna forma de donar suport en aquesta moció era per la desinformació que hi havia per part de l'equip de govern uh, sí que em de dir que, com que no teníem informació fe feent i contundent, a més no hi havien acords ni compromisos ni que siguin per escrits en actes, doncs es va demanar que es va demanar doncs, de fer les reunions amb unes actes i en aquelles actes que deixen reflectits els compromisos. De l'últim plenari que va haver-hi l' moció que al final eh, no es va trametre el, la, la resposta, Uh, si sí que, que en dediquen el Consell de Medi Ambient que va haver-hi just el dilluns següent, es va donar compte de l'entrada de en data 22 del 6, en aquest ajuntament d'un escrit de l'ACA on confirma una reunió per al dia 30 tal com es va dir en aquest plenari i es ratifique en el Consell per estrevi els objectius i calendari de les actuacions per reparar els danys sota la supervisió dels tècnics de l'ACA i, en tot moment, amb l'acord de l'Ajuntament. Aquí hi havia una intenció de que en aquesta reunió del 30 de juny sortissin uns acords o com a mínim un, eh, un escrit o un, o un acte on quedessin reflectits les voluntats que sempre s'havien eh, dit verbalment i que estàvem intentant negociar. A la reunió del 30 de juny amb l'ACA els assistents érem per part de l'Ajuntament, l'alcalde i jo mateixa, eh, per part d'ACBA responsables de, de l'empresa, també hi havia els pèrits dels gabinets pericials de les empreses asseguradores, part de tècnics eh, com de pragmites i per part de l'ACA doncs, hi havia tècnics i responsables de, del departament. Eh, en Allà es va, es va fer acte en aquesta reunió perquè com que hi havia la carta amb el compromís, en posterioritat menn, es va fer un acte on l'ACA assumeix el cost de la redacció del projecte Allà demanem que se li faci arribar el cost de dos informes dels peritatges perquè hi ha les dues fuites que agafen tot l'àmbit de la corbatera. Tanmateix es resalta la conveniència de tenir molt clarament delimitades les partides econòmiques que fan referència a la restauració de l'àmbit afectat pels vessaments i la resta del projecte de recuperació de la corbatera que un d'aquests projectes és un projecte de subvenció que ja està otorgat i que estava relacionat amb aquest àmbit i un altre que estava pendent de, de, de, de fer la convocatòria però que en teníem que està, havien d'estar relacionats amb aquest àmbit. L'àmbit va des del pont de Cabrianes fins a la confluència amb la Gavarresa que és l'àmbit que generarà no només de les fuites sinó de, els, de la voluntat de l'ACA que tota aquella zona quedi completament restaurada. Les valoracions econòmiques faltaven per acabar de concretar en Pregnites perquè només portàvem el document que teníem ja d'inici des de fa temps, que era l'informe pericial que es va efectuar i encarregar des de l'Ajuntament i faltava, el reste de les actuacions, tenir una valoració per poder licitar un projecte conjunt per poder fer totes les actuacions alhora. Com que faltava tota aquesta documentació, es pospòria una nova reunió per al dia 15 de juliol. En allà amb els assistents el mateixos que els del dia 30 de juliol, de juny per, s'aprova l'acte anterior, amb l'acord de tots, es presenta la proposta d'actuació de la reparació del corbatera amb tots els imports i totes les actuacions que s'han de realitzar d'acord amb el peritatge i amb la voluntat de que quedi la restauració el màxim de coherent amb l'anterioritat, amb els sinistres i a la previsió i execució de les actuacions perquè enteníem que ja havia passat temps suficient i que eh, les dues dates més, més correctes per poder fer la replantació en teníem que eren a la tardor o a la primavera i ens veiem amb la tardor a sobre, que és aquesta tardor que arriba ja i que si ens afanyem doncs estarem a temps per poder començar els treballs. Per Junta de Govern i amb dies després d'aquesta última reunió, el 28 del 24 de juliol, l'ACA i amb aquell acte ja va quedar constància de que es faria un conveni perquè en el conveni quedés claríssim tots els compromisos per part de l'Ajuntament i per part de l'ACA, les obligacions de l'ACA en aquest conveni és fer front al conjunt de les despeses generals pels vessaments dels col·lectors de Serol a l'àmbit de la corbatera, incloent les derivades dels dictàmens pericials, redacció de projecte i execució de les obres de restitució ambiental, direcció d'obra, etc. El valor concret d'aquestes despeses, la forma de pagament, es definirà en una agenda un cop es disposi el document tècnic justificant definitiu, que va ser incorporat en posterioritat. Supervisar tècnicament també les, les diverses fases de les actuacions per fer-les coherents i compatibles amb els criteris generals d'intervenció dels espais fluvials. A més a més, el manteniment és imprescindible perquè les espècies puguin créixer no només plantar-les, sinó créixer i el seguiment i control era necessari Per part de l'Ajuntament les obligacions, perquè així es va demanar és encarregar, licitar, adjudicar i dur a terme les actuacions de restauració de les zones de la corbatera Una mica és que hi estiguem a sobre perquè l'encarn, la licitació i l'adjudicació des de tots els grups polítics doncs, tinguem molt clar és el que vols fer que estigui d'acord amb el conveni i amb els compromisos coordinar aquestes actuacions amb les previstes de recuperació d'espais fluvials en anys properes, els medis destinats i l'eficàcia del conjunt d'actuacions. O sigui, coordinar i vetllar perquè tot això sigui possible. Vigència del present acord entra en vigor a partir de la seva signatura i aprovat per eh, Junta de Govern Local el 4 d'agost del 2009. que Si es vol consultar també la documentació al respecte i l'informe, només s'ha de sol·licitar i es pot lliurar i es pot explicar perfectament ens en alegrem molt que realment al final, allò que dèiem, que sempre creiem que i amb la seva voluntat i així ho ha demostrat i ho ha afirmat al final eh, ha respectat la seva voluntat que sabíem que era la mateixa que en principi teníem des de l'Ajuntament i l'equip de govern que era la recuperació de les fuites que van provocar els danys que hi han actualment a la zona de la Corbatera i anant més enllà com ja hem dit que és, a més a més, de recuperar tot l'espai fluvial incorporar no només el tros de les fuites, que és el que es podia haver reclamat si haguéssim anat judicialment, sinó incorporar les subvencions i totes les aportacions que fan un conjunt d'una zona que va del pont de Cabrianes fins a la confluència de la Gavarresa. I amb això és donar comptes, perquè així es va demanar, de com està les, la, la situació actualment. I esperem que a partir de, de, de l'octubre es puguin ja començar tots els processos que corresponen per agilitzar i accelerar aquest procés de, de recuperació. Després, eh, només fer una petita menció com està la situació del POM. Eh, abans de les vacances de, del mes d'agost es, es va fer una reunió de, de sessió de treball amb els diferents grups de polítics perquè tinguessin un detall de com estaven tots els informes favorables, amb condicionants amb les rectificacions que hi havia en la documentació que s'havia lliurat abans amb l'aprovació inicial i que ara si la memòria ambiental ens arriba favorable per part del Departament de Medi Ambient podem fer ja la provisional en breu. De l última reunió es va dir que hi havia una última reunió abans, dies després de, de l'1 d'agost, a la que allà eh, hi havia una sèrie de, de documentació que com que és la primera memòria ambiental legal que tindrem amb a Montpou que això també eh, els hi permetia doncs, que tenien una sèrie de dubtes que s'havien de rectificar, una sèrie d'errors de, de, que s'han anexat i que s'han incorporat eh, precisament eh, avui al matí ens han, ens han dit que si és veritat i així eh, es respecta amb una setmaneta, eh, totes aquestes revisions, perquè al cap i a la fi ja només és eh, repassar una a una aquestes quatre puntualitzacions, tindrem ja l'aprovació, si, si és així, de la memòria ambiental per poder incorporar com a document final a la provisional i poder fer el ple per l'aprovació provisional. Abans del ple, evidentment, farem les informatives que corresponen, però eh, hi llaurarem la documentació que ja ha sigut demanada pels diferents grups de, de l'oposició en el moment també que nosaltres tinguem el document final eh, esperem que sigui així que en una setmaneta ells ja ho tinguin verificat que puguem tenir aquest, aquesta memòria ambiental i, i a partir d'aquí doncs, eh, engegar tot el procés per pel plenari del, esperem que si les dates no ens confonen i al final eh, tot va com està previst de cara a finals de setembre i eh, Pràcticament aquest és el punt actual en què ens trobem amb la situació del POM. i eh, un cop feta la provisional, eh, si s'aprova pel ple eh, el document provisional aniria al Departament d'Urbanisme per l'aprovació definitiva. i Ja tindríem POM perquè si recordo que ja en el mes d'agost ens vam quedar sense les normes que s'havien fet de nou subsidiàries per part del conseller. Actualment estem en la mateixa situació que vam estar entre les anteriors normes i aquestes, que també va haver un procés d'entremig. De, de, de, Bé, i llavors, eh, només ja per acabar, ja per acabar és, en, és un punt que està relacionat amb el ple, amb el ple del mes de juliol, i és una instància que ha presentat... Eh, el grup de polític d'Esquerra Republicana de Catalunya i amb representació de la senyora Mireia Cortés i Gés. El punt amb què em refereixo del mes de juliol és el punt 7è, punt que feia referència a l'aprovació de fer extensió al pacte novè, apartat primer, del conveni actual de les cases del barri de l'estació, al conveni del 2005, dels pisos com a Malapual 1-17 del barri de l'Estació, com a conseqüència dels defectes estructurals al barri de l'Estació. Aquest punt va ser debatut, va ser votat de forma unànim per tots els grups polítics que estem representats en el plenari, favorablement per tots, inclús per Esquerra Republicana i els seus quatre regidors. Atès que la instància presentada dies després d'aquesta aprovació i d'aquest vot favorable el 30 de juliol per Esquerra Republicana, aquest Ajuntament es demana en aquesta instància que es deixés sense efecte l'acord, o sigui, anul·lar l'acord, l'acord unànim de la votació per als motius que ara explicaré i que s'indiquen a la instància. Aquests motius són que la senyora Arenas, jo mateixa, és filla d'una família beneficiada per aquest acord, la senyora i jo mateixa ha incomplert la llei de les administracions públiques, però no només la senyora Arenas, pel seu grau de parentiu relacionat amb aquest acord sinó que, que aquest grau arriba fins a quart grau eh, de parentiu i tots sabem que en aquest plenari hi ha més persones que donen el grau necessari d'aquest quart grau també que s'anuli el vot favorable unànim el vot favorable unànim i s'abstinguin tots aquells que demostrin la seva implicació de parentiu fins al quart grau, directe o indirecta, perquè així és com s'indica en la instància. Resumides les intencions de la senyora Mireia Cortés com a representant del seu partit polític, podem dir que si tots recordem, i si no ho recordo, a l'anterior plenari es va aquest equip de govern de no ser clars, de voler rentar-se les mans a segons quins aspectes, de decisions importants, a part de dir falsetats de com va anar la reunió prèvia al ple. Però, en definitiva, si vostè, senyora Mireia Cortés, i en representació d'Esquerra Republicana, no estaven d'acord amb el punt que es portava al ple, ho podia haver manifestat lliurement en aquell moment, o qualsevol altre moment abans de la votació. No calia muntar aquest circ, que es va muntar, per després, de forma indirecta i a través d'aquesta instància, tenir la voluntat, o voler dir, que el que realment pensen és que no estan d'acord que en aquest punt s'aprovés unànimament i favorablement. Siguin clars, no vagin per darrere, intentant buscar mètodes legals, entre cometes, per desmuntar castells que vostès mateixos aixequen necessàriament. Senyora Mireia Cortés, i en representació d'Esquerra Republicana, perquè així ho fa, sap vostè que els únics que podien haver-se perjudicat amb les intencions de la seva instància presentada eren els seus propis veïns del barri de l'Estació, i dic els seus, perquè tant són seus com nostres. O sigui, trobant tots els parentius directes e indirectes amb els regidors i trobant més dels necessaris perquè es dongués un vot desfavorable, passaria que el que vostè provocaria en aquest sentit és que no es poguessin beneficiar d'aquest acord, tot i que són veïns del mateix barri, que els va assignar l'acord mar de les cases al barri de l'estació i que tenen els mateixos problemes que tenen i que han tingut els que han firmat aquest acord. Però en aquest cas no és així, no té tanta sort i no li permetem que deixi sense efecte aquest vot favorable. La llei ens empara. Aquesta llei a la que vostè fa referència perquè la senyora Arenas, jo mateixa, no hem complert cap punt de la llei d'administracions públiques. I per què? Doncs molt senzill. Perquè jo sóc filla d'una família del barri de l'estació, i això és cert, però no sóc filla d'una família del barri de l'estació dels pisos de l'acord del conveni del 2005. Així doncs, i segon, i aquesta vegada amb l'ajut dels serveis jurídics, perquè l'he necessitat, ens diuen que segons l'article 21, del reial decret del 2568 barra 1986 del 28 de novembre del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la senyora Mireia Cortegés en representació del seu grup polític el votar favorablement el dia del plenari no poden revocar perquè no van votar en contra. Aquest article també fa referència en el 63.1 i punt B de la llei del 7 barra 1985 del 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. I tercer, i per acabar, només dic que els veïns del barri de l'estació del conveni del 2005 i aquests últims de l'últim conveni signat estan cansats i crec que no volen més problemes. No volen patir més i tenir el neguit que no se'ls doni aquest ajut que es va aprovar favorablement. I crec que el més loable, degut al seu error o malentès, és demanar disculpes, però les disculpes jo no li puc exigir ni demanar, sinó que si vostè creu que les ha de donar, està en el seu lliure moment de fer-ho. Però no a la senyora Arenes, a la que es fa referència a la instància, sinó als veïns que es podien haver, eh, es podien haver perjudicat per aquesta instància. I referent a posar sempre com a punt de Diana a la regidora en part Arenes, emparo Arenas, com fa vostè referència a la instància, i en aquest cas a la meva família, que la posa també a la instància, no tinc paraules per contestar-li perquè crec que no és el lloc on s'ha de dir el que li tinc a dir. Però no pensava mai que arribaria a aquest punt. Ha prejudicat o podia haver perjudicat, però hem tingut la sort de que no ha sigut així. La llei ens empara, s'ha equivocat i això ha fet que el seu efecte no hagi sigut possible. També aprofito per donar la tranquil·litat a, toquets, a tots aquells veïns que es puguin haver sentit eh, amb el dubte de que no tinguessin aquest acord i aquest ajut que sàpiguen que l'acord, amb l'acord unànim per part de tots els regidors d'aquest plenari segueix vigent i és correcte. Moltes gràcies.